Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa bari muslim. Buang yang seperti tu. Sama baba. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusr ilal ladziina aamanu wa 'amilus wa dawasa wa dawahu bisabr. Sana Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kala mai fil jannah kama qala sallallahu syukur kita kepada Allah SWT Kerana Allah semalam masih lagi memberi kita kekuatan untuk kita meneriskan pengajian kita. <coughs> Jadi sebelum tu saya minta maaf banyak-banyaklah lambat sikit. Banyak program ini. <coughs> Pagi kelas subuh, lepas subuh tujuh setengah, seterusnya pergi Syaklam. Ada seminar aswaja. Lepas tu 9.45 lebih kurang terus ke sini kelas 10 pagi Lepas tu di Tasik Selatan 11, 11 sampai 12.30 Pergi KL Pergi Malawati Lepas balik Nambat sikit Kita so, um, eh? dah sampai minggu selat 266 eh? Semayang 2 hari lain Bismillahirrahmanirrahim Makna Aidul Aidul ataupun Aidul Ma mana yang raya lah Aidul Fitri, Aidul Adha. Tular Aidul Fitri, Aidul Adha. Perkataan Aid bermakna kembali. Dinamakan demikian sama ada disebuahkan berulang-ulang kali kembalinya pada setiap tahun. Atau disebabkan kegembiraan kembali timbul dengan kembalinya hari tersebut Atau disebabkan terlalu banyak nikmat daripada Allah pada hari tersebut ke atas hamba-hambanya Tarikh mula disyariatkan semayang hari raya fitrah Hari raya puasa dan hari raya korban, hari raya haji disyariatkan pada tahun kedua selepas hijrah sembahyang hari raya yang pertama didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang hari raya puasa iaitu pada tahun kedua Hijrah. Dalil disyariatkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fassalli lirabbika wan har." "Fassalli dan kerjakanlah sembahyang." "Lirabbika kerana Tuhanmu wan har dan" Sembelihlah korban, Al-Kawthar, kedua. Para ulama' berkata yang dimaksudkan dengan perintah sembahyang dalam ayat di atas ialah sembahyang hari raya haji. Al-Bukhari dan Muslim merayakan daripada Abi Sa'in Al-Khadri khudri anhu dengan katanya Rasulullah s.a.w. keluar pada hari raya puasa dan hari raya haji menuju ke tempat sembahyang. Perkara pertama yang dilakukan ialah sembahyang. Kemudian baginda berpaling menghadap orang ramai yang sedang duduk dalam safsah mereka lalu baginda memberi nasihat dan mengeluarkan perintah pada mereka. Khutbah lah. Sekiranya baginda ingin memilih atau memilih satu kumpulan daripada mereka untuk dicetuskan bagi tujuan berjihad, baginda akan lakukannya. Atau jika baginda ingin memerintah supaya melakukan sesuatu, baginda akan perintah. Kemudian baginda selalu beredar. Kutbah Raya pun ada tashkil juga. Hmm. Sekiranya Baginda ingin memilih satu kumpulan daripada mereka untuk dicisturkan bagi tujuan berjihad, Baginda akan lakukannya. Ini jemaah Tablik, dia tashkil-tashkil itu tashkil kan. Bagian bagi bayan ceramah. Lepas itu dia kan. tashkil ataupun bentuk jemaah. Hukum Semayang Hari Raya. Hukum Semayang Sunat Raya ialah sunat Mu'akad Ini maknanya Bab ni Dia Apa ni Kesinamangan daripada bab yang lepas lah Sembanyakan-sembanyakan sunat yang Disunatkan Untuk berjemaah. Yang pertama ni Yang dibahaskan di sini Dua hari raya lah Dan kesunahan dia Mu'akad Mu'akad ni satu tuntutan yang kuat Selama amat kata Memang dari segi fekah Kalau kesunat ni Kalau kita tidak Tunaikan Tak apa-apa Tapi Uh, ancaman ataupun celaannya Kemungkinan tidak akan mendapat syafaat Nabi Susah nak dapat syafaat Nabi lah Ataupun dapat pun lastas last minit Ini kerana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya Semenjak disyariankan sehinggalah baginda SAW diwafatkan Dan ini laguan secara berterusan oleh para sahabat anhu Selepas kewafitan baginda Ia dituntut sebagai laguan serber jemaah Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang lalu Walau bagaimanapun ia tetap sah dilakukan secara bersendirian. Tentutan supaya melakukannya merangkumi semua mukallaf orang yang dibebani hukum Islam balik berakal. Sama ada lelaki atau perempuan, orang yang bermukim atau bermusafir, orang yang merdeka atau hamba, melainkan perempuan yang perhiasan atau yang boleh menimbulkan fitnah maka dia hendaklah bersembayang di rumah maknanya kalau perempuan nak menghadiri sembayang raya, boleh tapi dia secara terperincinya dibahaskan dalam kitab-kitab hadis dan sebagainya perempuan yang dah mungkin maknanya dia tidak maniwab fitnah maknanya dia bukan seorang perempuan yang terlalu cantik ataupun yang menarik perhatian laki-laki lah. Mana di semayang, lah, semayang di rumah. Rumah macam-macam, tua tu kan. Maka bolehlah keluar untuk semayang di surau atau masjid atau lapangan. Kalau mazhab Hanafi dia akan buat di lapangan, di padang yang luas. Jadi bersendirian membeliau maknanya kita tak sempat. Kita boleh lakukan secara bersendirian Sebab dia ada khutbah lepas tu kan dia Tak perlu lagi kita nak khutbah sama seorang pula Dali yang menunjukkan bahawa semayang kedua-dua hari raya ni tidak diwajibkan Ialah jawapan Rasulullah SAW kepada seorang sahabat yang bertanya tentang semayang yang difartuhkan Rasulullah SAW bersabda lima waktu semayang sehari semalam Kemudian sahabat seorang bertanya adakah diwajibkan ke atasku selain itu Rasulullah SAW menjawab tidak, melainkan kamu lakukan yang sunat Al-Bukhari Muslim apabila Rasulullah SAW melakukan satu perbuatan secara berterusan, tanpa meninggalkannya, meninggalkannya walaupun sekali, para sahabat akan menganggap benda itu wajib jadi di situ, perlu dinilai hadis-hadis yang lain pula dalam nak menentukan Ah ha, ni tak tinggal ni wajiblah ni. Biasanya kalau satu amalan tu Rasulullah sallallahu tak apa tak tak nak di di sebagai wajib sekali-sekala Nabi mesti tinggalkan. Tapi dalam masalah sembahyang ni Nabi tak tinggalkan. Jadi apakah dia wajib? Ha, jadi kita tengok balik rujuk pada hadis lainlah. Jadi hadis yang aa, yang dibacakan tadi ni menunjukkan bahawa sembahyang tersebut tak wajib walaupun Rasulullah tak pernah meninggalkannya. Sebab apa? yang bila ditanya tentang fardu nabi jawab lima saja. Kalau ditanya yang seorang-seorang tanya selain itu nabi kata selain dari dari itu sunat. Jadi termasuklah sembahyang raya sunat walaupun nabi tak pernah tinggalkannya. Biasanya sembahyang-sembahyang lain tu nabi biasa tinggallah. Jadi bila nabi tinggal maknanya ketahuilah bahawa dia bukan wajib, dia sunat. Ini tak pernah tinggal waktu tu. Nah, tapi ada hadis lain yang, yang menjadi apa ni dalil kepada kesunahan semayang raya tu sebutlah. Menurut riwayat Abu Dawud, khamsus salawatin katabahunna Allahu 'ala al-ibad al man ja'a bihinna lam yudayyi' minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna karena Allahu 'indallahi ahdun ay yudkhiluhul jannah wa lam ya'ti bihinna fa laysa lahu 'indallahi ahdun, ahdun insyaa'a 'adzabahu wa insyaa'a adkhalahul jannah Lima waktu sembahyang yang diwajibkan oleh Allah ke atas hamba-hambanya sesiapa yang melakukannya dengan tidak mencuaikan sedikitpun daripadanya dan tidak memandang ringan akan kewajibannya, maka baginya perjanjian-janji di sisi Allah bahawa dia pasti akan dimasukkan ke dalam syurga dan sesiapa yang tidak menunaikannya maka tidak ada baginya di sisi Allah sebarang perjanjian Sekiranya Allah mengenaki Allah akan mengazabnya dan jika Allah mengenaki Allah akan memasuknya ke syurga. Al-Bukhari dan Muslim rakani pada ummu atayyah al-ansariyah rahimahullah. Bahawa dia menceritakan, kami diperintahkan supaya keluar pada hari raya sehingga kami disuruh membawa bersama anak-anak dara. anak dara, ha, dara tu dan perempuan-perempuan yang haid lalu mengambil tempat di belakang orang ramai. Bukan tempat sembahyang. Mereka bertakwih dan berdoa bersama-sama Orang ramai dalam keadaan mengharapkan keberkatan hari tersebut Dan kesuciannya Hari dosa-dosa diampunkan Menurut ewek yang lain seorang perempuan berkata Wahai Rasulullah salah seorang daripada kami tidak mempunyai jilbab Sahabat Rasulullah SAW Tidaklah sahabatnya memakaikannya dengan jilbab kepunyaannya Ini meminjamkannya Ini bukan bab nak bahas hadisnya kan tapi kalau nak dibahaskan sikit boleh. Yang dimasukkan anak dara ni grade C ke grade D lah. <laughs> grade A tak boleh eh. Dia memang ada dah kalau syarah hadis ni. Kalau kita buka Bukhari Muslim. Syarah Imam Nawawi ataupun Iman Ajar sekalian ni. Dia akan beritahu. Dia akan komen lah. Mana yang, mana yang akan menimbulkan fitnah. Jadi yang mana biasanya itulah, yang grade A. ya, Atau B+. Plus. <laughs> Jadi dikumpulkan hadis-hadis di sini supaya apa? Untuk membuktikan kesunahan surat raya itulah. Tapi di sini katakan perempuan one head ni. Jadi ingatlah surau, biasanya surau... Boleh dijadikan tempat untuk semayang raya Macam sini surau sini pun semayang boleh raya haji dibuat buat Jumaah kat sini Dia tak semestinya wajib di masjid semayang raya, ni, semayang raya ni boleh buat di Lapangan boleh buat di surau pun boleh Tak macam Jumat Syarat dia tak macam Jumat Kemudian kalau surau tu Berstatus wakaf Tak boleh masuk lah Masjid memang tak boleh lah kalau surau yang berstatus wakaf, wakaf ni maksudnya tanah atau bangunan tu milik perseorangan kemudian dia mewakafkannya untuk dijadikan surau atau musola atau tempat semayanglah. maka sampai kiamat pun tempat tersebut akan jadi surau atau musola ataupun tempat semayanglah. tidak boleh dirobohkan, tidak boleh di, di, apa, diubah tempat ni, tak boleh dia akan jadi surau sampai kiamat dan ketika itu perempuan-perempuan yang dalam keadaan hate atau nifas Atau lelaki-lelaki yang berjinom tak boleh masuk Lalu tak apa Menetap tak boleh Tapi di <coughs> di sini Hadis ni yang perempuan-perempuan yang hate tu datang tu Nabi buat di lapangan Ataupun berada di luar lah Di luar kawasan tak apa Koridor pun tak boleh Selagi sebumbung dengan masjid ataupun surau yang diwakafkan tak boleh perempuan yang ahli tak boleh hukum dia macam masjid juga ada panggil harim masjid Jadi kalau bumbung dia tu tak bersambung dengan bumbung masjid dia ada bumbung lain satu bangunan yang terpisah misalnya maka dia tak apalah Menurut satu ruaya, perempuan yang akhir tersebut diasingkan daripada tempat semayang yang disediakan untuk golongan perempuan. Ha. Dan ruaya mengatakan perempuan yang akhir itu dia, Dia datang bukan semayang lah, dia datang nak dengar kutubah aja Untuk dapatkan keberkatan daripada Nabi kan. Maksud jilbab ialah kain yang menutup seluruh badan daripada atas hingga paling bawah. Ha, ambil perhatian tu selimat jadi sini riwayat tu kan wahir Rasulullah salah seorang daripada kami tidak mempunyai jilbab macam mana ni mak tak kasih pakai Pinjamlah lah kawan <tid> taklah sahabatnya memakaikannya dengan jilbab kepunyaannya maknanya meminjamkannya jadi dalam mazat kita syafi'i jilbab tu maksudnya kain yang menutup seluruh badan daripada atas hingga paling bawah dalam Al-Quran tu min jalabi bihinna. Jalabi itu jamak bagi jilbab. Jadi Al-Quran tu kita menganggap makna jilbab itu tutup seluruh. Ha, itu dalil lah. Tapi, banyakkan ahli bahasa tak setuju lah. Jilbab tu bukan tutup semua. Pada hari tersebut, tidak disunatkan azan dan iqamah. Tetapi, disuruh dengan ucapan, as-salatu. Jami' as-salatu jami'ah sembahyang yang menghimpunkan Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia telah mentruskan utusan kepada Ibnu Zubair di awal-awal beliau dibayahkan dengan, menyata, dengan menyatakan dengan menyah menyatakan eh menyah menya apa tu? Duduk ti ya? nita kan. Saya punya ada hilanglah. Sesungguhnya pada hari raya puasa tidak ada azan untuk didirikan sembahyang tetapi yang disuruh ialah berkhutbah selepas sembahyang. Menurut riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kedua-duanya berkata tidak pernah diazankan pada hari raya puasa dan hari raya haji itu dalil hukum sekarang kita masuk kepada waktu dia waktu sembahyang hari raya waktunya bermula dengan terbitnya matahari terbitnya matahari hingga gelincirnya gelincir ni maksudnya tegak matahari tegak di atas kepala maknanya bayang-bayang tak ada lah kemudian bila bayang-bayang dah mula keluar sedikit maksudnya masuk tu zuhur habislah waktu solat raya. Jadi yang malam tu kacau dedol, tahu tu overdo subuh dia bantai tidur tahu tu sedar dah pukul 12. Boleh lah sembang seorang selagi tak masuk waktu zuhur. Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari daripada al bara Raja anhu Bahawa dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW berkutubah dengan sabdanya Sesungguhnya perkara pertama yang kita mulakan pada hari kita ini ialah kita mendirikan sembahyang Perkara pertama yang berlaku pada, hari, pada setiap hari ialah terbit fajar Sedangkan waktu tersebut disibukkan dengan sembahyang subuh Iaitu sebelum terbit matahari Dan dengan sembahyang zuhur selepas kelincir matahari dan waktunya yang lebih baik dan afdal adalah ketika matahari naik sekadar panjang lembing. Tinggi segala. 16 minit. Ada yang kata 16 minit. Ada yang kata 20 minit. Selepas syurub lah. Selepas terbit matahari. Siapa yang selalu semain syurah tahulah. Dia lebih kurang. Dia biasa dalam kelenda itu kan waktu syuruk atau matahari terbit. Jadi kita tambah 16 minit ataupun 20 minit lah. Lepas 20 minit. Di situ. Itu paling afdal lah, Awal lah. kerana itulah waktu yang selalu didirikan sembahyang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu waktu dia. Okey, waktu faham eh? Maksudnya 20 minit ataupun 16 minit selepas terbitnya matahari sampailah a uh, tergelincirnya matahari masuk zuhurlah. Cara Semayang Semayang Raya menjadi dua rakaat Ia dimulakan dengan takbiratul ihram Kemudian membaca doa iftitah Kemudian bertakbir sebanyak tujuh kali Dalam keadaan mengangkat kedua tangan Sehingga bersetentang dua bahu Seperti mana takbiratul ihram Ketujuh-tujuh takbir tadi dipisahkan antara satu sama lain sekadar satu ayat yang sederhana dan disunahkan membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian membaca istia'azah, ma'uzubillahirrahmanirrahim dan membaca fatihah serta dibaca bersamanya satu surah dari beberapa ayat. Apabila berdiri untuk rakaat yang kedua, hendaklah bertakbir sebanyak lima kali. Tidak termasuk takbir yang dilafaz ketika bangun sebelum memulakan bacaan. Takbir intiqal. Dan di antara kelima-lima takbir tersebut dipisahkan antara satu sama lain sebagaimana yang telah disebut di atas. Allah Akbar. Imam tak berikan, kita pun tak berikan. Baca do, baca doan kita tahu. Allah Al Kabir, Alhamdulillahikerrirahman Alasubhanallahibratawa asiila wajahduwajhiyalilladhi fataras sammawati wal ar. Alba Muslimin maa'ni minal mushrikinna salatu min suki ma'hiya yama dililladhi bilalamin. La sharikalahu bi jarika min dhuwani minal muslimin. Allah akbar satu. Subhanallah alhamdulillahillahakbar. Allah akbar dua. Subhanallah alhamdulillahillahakbar. Allahu Akbar tujuh. Itu imam akan baca surah. Alhamdulillah, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah kuatlah. Faham eh? Dia kalau tak praktik ni banyak yang gantul. Saya dalam kelas doa hadis tu, <gul> malamah tu panggil suam-suam. Banyak yang fail. Takbir ektor ihram yang pertama itu, selepas tu baca doa istitah. Lepas doa istitah tu baru... Allah sambil takbir takbir dan sambil mengangkat tangan. Tangan setentang dengan bahu. Yang maksud setentang dengan bahu tu ni. Yang ni setentang dengan bahu. Jarak dia dah, dah jarak kan dalam you. yang ni ibu jari cuping telinga yang ni ujung jari di Ujung telinga. Kalau, kalau kita rapatkan jadi macam ni. Tapi dia nak setentang dengan bahu maksudnya tangan ni setentang dengan bahu lah Jadi itulah. Ya dia yang faham setentang bahu tu macam ni. Allah dia memahami bahawa tapak tangan itu setentang dengan bahu. A Allah, dia angkat senduk. Satu rewai dengan macam itu. Iman siapa yang dia tatbigkan antara hadis yang mengatakan setentang dengan bahu dengan jari yang mencapai cuping telinga dan ujung telinga, dia dekat gabung dulu jadi macam ini. Masih setentang dengan bahu tapi dia punya yang jarak jari itu sama dengan telinga. Okey. Tak tahu dia jelaskan. tidak di sini. Oh, tak apa nanti kita baca dulu. Kesemua takbir tambah ni adalah sunat. Jika terlupa melakukannya dan terus membaca fatihah, maka takbir-takbir tadi luput. Yang ni tidak perlu diulangi semula. Dan sembahyang tetap sah. Tak kira lah imam ke atau sembahyang sendiri. Lupa pula itu ya, kan. Allahu Akbar. Lepas itu terus. Allahu Akbar. Teruskan baca fatiha. Tak perlu nak dia, tak ulang tak kebir. Kesunahannya gugur. Sama macam Fatihah. Kemudian baca sikit skiri. Dalilnya sebenarnya yang diberikan oleh Nasai dan lainnya daripada hadis Omar radhiallahu anhu bahawa dia berkata semayh hari raya puasa dua rakaat dan semayh hari raya Haji dua rakaat Kemudian dia menjelaskan, itu adalah berdasarkan apa yang diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, perkara tersebut telah menjadi ijma' pada ulama' Amru bin Auf al-Muzuri merayakan, Nabi SAW bertakbir ketika semayang kedua-dua hari raya pada rakaat pertama sebanyak tujuh kali sebelum bacaan Fatihah dan rakaat akhir yang kedua sebanyak lima kali sebelum bacaan Fatihah. Hadis ini diraikan oleh At-Tirmizi Dan dia berkata Ia merupakan hadis Nabi Sunan yang paling baik dalam bab ini Sebab apa nanti Hanafi dia lain sikit Kalau kita pergi raya ke India Untuk menolak Hanafi dia lain sikit Okey bagi makmum Makmum kalau masuk lambat Sampai-sampai imam dah Takbir tiga kali misalnya Jadi dia ikut, ikut imam lah balance 4 Dia tak perlu nak Tak perlu dia nak Selesaikan iftutah dia Lepas tu nak ulang balik tujuh, Tak payah Imam tu sampai-sampai di masjid imam dah takbir dah, dah tiga kali dah dia pun angkat takbir tu ihram sekali kemudian bila imam takbir Allah Akbar, dia pun Allah Akbar bila imam habis takbir je dia pun habis tak kira dia dapat 2 ke 3 ke maka dia tak perlu nak melengkapkan tujuh dan dia tak perlu baca doa iftah pun sunat je kalau dia masuk lambat lah, maksudnya kan dia masuk ikut je tapi takbir tu ihram tu wajib lah Allah akbar Nah, ha, tu tiba-tiba Imam Allah akbar dia Allah akbar tiga kali je Nah, ha, dia pun tiga cukup tiga cukup tak perlu nak lengkapkan tujuh tak perlulah tak perlulah dia baca apa tu, jahri, dia kejar sampai tujuh tak perlu tak perlu ha, ataupun dia masa masuk bagaimana baca fatihah sekalipun pun terus angkat sekali je Allah tak perlulah sekali perlulah Allah pun dah duduk diam lepas fatihah amin baca fatihah faham eh Ah, yang ada solat kodok subuh tu masuk lambat sikit tak payah nak takbir sampai tujuh kali rakyat kedua tak payah angkat tangan kemudian dan tak takbir kemudian surah yang disunahkan untuk baca sabihis dengan halata rakyat pertama sabihis marabikal la'ala dan rakyat kedua halata al-ra'asyah dengan sabihis al-ra'ala nama dia kalau kita jadi imamlah, lah. Apa lagi? Hmm. Macam mana? Dua tiga kali semayang hari raya? Nak buat sekali lagi? Dia biasanya sekali je lah. Sekali saja yang main tu lah Yang satu kawasan tu satu jemaah saja ni kerana dia sunat Jadi dia Tak perlu buat dua kali lah Bila yang tertinggal tu semayang Seni-senilah sekali Tak pernah dengar lagi orang ulang Tapi biasanya dia atur tu Ini pukul 9 Ini 8.30 Ini 9.30 Orang lambat sikit Kejar pergi sana Biasanya semayang raya, semayang raya lambat lah. Semayang raya haji cepat. Sebab nak korban, nak sembelih lembu, dia akan cepat kan. Tapi kalau semayang uh, raya puasa, dia lambat kan. Sebab dia disunahkan, makan sebelum semayang. Jadi nanti ada kesunah-sunah dia, keserat sebelah. Itu cara lah, khaifiyat. Okey eh. Khaifiyat, dalam seolah. Khutbah hari raya. Disunahkan berkutubah dengan dua kutubah selepas selesai sembahyang. Disunahkan. Ha, ingat betul, betul. Di sini kami semburkan secara ringkas bagaimana ia dilakukan. Yang pertama dilakukan selepas sembahyang hari raya. Berbeza dengan berlawanan dengan kutubah hari Jumaat. Ia kerana mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Al-Bukhari dan Muslim merayakan daripada ibnu Umar RA. Dia berkata Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar RA. Al-Bukhari bersembahyang dua hari raya sebelum berkhutbah. Al-Bukhari meriwayatkan Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku telah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya puasa dan haji. Lalu baginda ber- lalu baginda sembahyang kemudian berkhutbah. Sekiranya khutbah didahulukan daripada sembahyang, maka ia tidak diambil kira, maksudnya tidak mendapat kesunahanlah. Hukumnya sunat ni kan. Yang kedua semua rukun semua rukun dua khutbah Jumaat dan sunat-sunatnya Sebagaimana yang telah disebut sebelum ini Adalah juga rukun dan sunat khutbah Hari Raya Khutbah tu sendiri sunat Semayang tu sendiri pun sunat Tapi apabila kita mengerjakan semayang dan khutbah tersebut Semua rukun-rukun jadi wajib Jangan ha, ketinggalan ini sunat saja Tak payah rokok pun tak apa semayang sunat ha. Semayang sunat tapi bila apa bila kita mengerjakan maka wajiblah segala rukun. Sama juga khutbah dia pun sunat. Tapi ketika dilakukan segala rukun khutbah macam jumaat tu perlu di, di dilagukan barulah sempurna dan barulah dianggap sebagai satu kesunahan dan barulah dapat pahala sunat. Kalau menganggap ah khutbah sunat je tak apalah kita buat macam ceramah sajalah. Tak dapatlah kesunahan khutbah raya. Al-Syafi'i rahimahullah berkata daripada Abdullah bin Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud r.a. Dia berkata, menurut sunnah, imam hendaklah berkutbah pada kedua-dua hari raya dengan dua khutbah dan kedua-duanya dipisahkan dengan duduk. Macam khutbah itu maknanya. Yang ketiga khutbah, yang pertama di sunnah. Ataupun sunat dimulakan dengan 9 kali takbir dan khutbah kedua dengan 7 kali takbir ha, Itu yang baca bah. yang khutbah adalah khatib Kita imam Allah akbar, Allah 9 kali lah Kita duduk, duduk. bila khutbah kedua, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, 7 kali Al-Baikum warahmatullahi wabarakatuh daripada Abdullah bin Abdullah bin U'adullah bin Masyur RA, dia berkata, menurut sunnah khutbah dibuka dengan 9 kali takbir berturut-turut dan khutbah kedua dengan 7 kali takbir berturut-turut asalnya setengah orang-orang kata semayang jumaat pun khutbah dia lepas lepas semayang cuma itulah kisah yang dalam surah, surah Al-Jumaah tu kan eh ha, jadi tukarkan kepada sebelum Wa iza ra'au tijaratan <saiden> awlah wanin fadu ilaiha wa taraku kaqa'imah. Ha, ah itu apabila mereka melihat ada apa peniaga-peniaga datang buat dagangan kemudian mereka pun meninggalkan fadu <saiden> ilaiha wa taraku kaqa'imah mereka pergi ke tempat tu dan meninggalkan Nabi Sidang khutbah. Dan hadis kata tujuh orang sahaja yang tinggal duduk dengan khutbah Jumaat. <tuh> Ha, termasuk yang empat khalifah itulah. Ya. Jadi setelah itu diubah khutbah jumaat sebelum sembahyang jumaat. Ha, ini kalau orientalist orang ni ambil-ambil apa, ambil peluang tengok tu sahabat tinggal nabi khutbah. Tempat sembahyang raya. Semayang raya boleh didirikan di, di masjid atau padang, lapangan. Tempat yang paling afdal ialah tempat yang paling luas dan mampu memuatkan semua orang yang bersembahyang. Jika keduanya sama ataupun boleh berbuat demikian, maka masjid adalah lebih afdal kerana kemuliaannya lebih daripada tempat yang lain. Seorang Muslim apabila bersembahyang dalam masjid, ia bukan saja mendapat pahala beribadah, bahkan juga pahala ikhtikah dalamnya. Kalau Mazat Hanafi, dia lebih suka buat dia lapangan. Bagi dia lebih afdal buat lapangan. Tapi kita tengoklah kalau masjid kita muat untuk dibuat, dimuatkan seluruh apa ni orang yang datang di masjid itu muat untuk dilakukan di, di, di, di masjid, maka lebih afdal di masjid lah. Kalau tak muat kecil sangat masjid Tau Surah, maka buat di lapangan lebih baik lah. Hmm? Ha. dikata di sini boleh didirikan di masjid atau padang tapi paling afdal ialah di ya, tempat yang paling luas dan mampu memuatkan semua orang semayang kalau masjid luas mampu memuatkan uh, semua orang maka lebih afdal dan uh, pa, kalau masjid sempit dan tak dan, dan tak mampu untuk memuatkan semua orang maka lebih afdal di lapangan. Ha. kalau bagi mazhab Hanafi memang disunatkan buat di lapangan. Bagi mazhab kita tu tengoklah yang mana yang paling afdal, mana yang ikut kurang ulama tu lah akan jadi sunnah. Jadi kalau buat di masjid, dapat pari etikah. Satu hari kita beri di masjid, Allah s.a. akan jauhkan kita daripada neraka sejauh. Tiga parit. Tiga parit je, Satu parit jarak di antara langit dan bumi. Semua ni etika tak ni? Ni etikah tak? Rugi. minggu datang mengaji tak ni etikah? Rugi lah. Hmm? niat setiap kali kita datang masjid ke surau langkah aja mesti agilah nak semayang fardu lima waktu ke atau nak singgah sekejap ke niat itikah nah ha, tak kira lah. setiap kali kita masuk mana-mana masjid dan surau niat itikah dapat pahala yang itikah walaupun tak buat apa pun tidur pun ha, masuk untuk tidur aja niat itikah dapat pahala yang itikah tiga baret dikatakan ha? ha dia sama aje namanya masjid dimaksud di situ masjid makna tempat sujud dari tempat yang mana yang ditentukan untuk mendirikan sembahyang di situlah dikatakan lah, cuma kita je kat, kat Malaysia ni panggil surau <laughs> tempat lain tak ada surau di Indonesia dia panggil musolla dekat Afrika dia panggil jamat khana surau, kalau dia dah memang buat surau tu iyalah tu ya. maksud niat tikau jadi memang dah ditentukan sebagai tempat untuk sembahyang mengenai Nabi SAW sembahyang di Padang Pasir, ia disebabkan sempitnya masjid untuk menampung orang ramai ketika itu ini disebabkan sebagaimana yang telah anda ketahui sembahyang hari raya ini dituntut ke atas semua golongan lelaki Perempuan dan semua orang mukallaf. Pak, dah dia macam ada seolah-olah nak menekankan kan. Sebab apa nak menjawab kepada mazal hanafi. Mazal hanafi dia kata sunnah di lapangan. Tak sunnah di masjid. bila masjid itu luas, boleh menampung semua orang yang bersemayang dalam keadaan selesa dan tenang. Tidak berat bersesak sesak, maka ketika itu tidak lagi ada makna pada kelebihan semahyang di padang ini kawasan luas Nah, duduk tekan kat situ kan, so anak-anak kata macam mana pun padang, kawasan padang lebih, efdal walaupun masjid tu luas sebab so, dia kata syiar tunjuk ke orang kan maknanya nak menunjukkan syiar tu nak menampakkan lah belajar apa ni fiqh muqaranah difahamkan di antara mazhab-mazhab pun dia ada cuba nak menguatkan dalil masing masing bertakbir pada hari raya disunatkan bertakbir kepada bukan jemaah haji ya eh. Bermula daripada tenggelam matahari pada malam kedua-dua hari raya di rumah Di jalan raya di masjid dan pasar dengan suara yang tinggi Sehinggalah Imam Bertakbiratul Ihram untuk sembahyang hari raya Malam kedua-dua hari raya. Sehinggalah imam bertakbiratul beratul untuk sembahyang hari raya. Ha, ini ada kesilapan sikit. Ini. Tak apa, saya baca dulu nanti saya jelaskan. Allah SWT berfirman. Walitukmilul iddata walitukabirallaha ala mahadakum wal'anlakum tashkurun. Dan taklah da kamu mencukupkan bilangannya dan taklah da kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah 185 Ulama berkata ayat ini berkaitan dengan takbir hari raya fitrah kuasa manakala takbir pada hari raya adha korban dikiaskan hukumnya dengan takbir pada hari raya fitrah. Disunakan bertakbir bagi jemaah haji dan bukanlah jemaah haji, jemaah haji dan bukan jemaah haji. Pada hari raya haji setiap kali selepas berbagai-bagai jenis sembahyang bermula daripada subuh hari Arafah. Ha, ini betul tepat. Sehinggalah selepas asar hari 13 Zulhijjah. Hari Tasirik yang ketiga. Itu ambil-ambil apa. Ambil, ambil, ambil, ambil. ambil note tu. 9 Zulhijjah tu hari Arafah. Besok tu nak raya, hari ini 9 Zul Hijjah tu dipanggil hari Arafah, disunatkan puasa kan hari tu. Dan disunatkan juga takbir pada subuh, hari Arafah. Lepas semayang subuh. Sampailah hari Tashrik yang ketiga, iaitu 13 Zul Hijjah, Asar. As Stop dekat Asar, As maghrib dah tak payah buat. Dia panggil takbir Muqayyad. Nama dia Takbir Muqayyad. Dikhususkan pada Hanya pada selepas waktu-waktu solat. Untuk hari raya haji Disunatkan bertakbir Pada 9 Hari bulan Zulhijjah Iaitu pada hari Arafah Bermula pada waktu subuh Lepas semayang subuh waktu Semayang Zuhur, semayang asar, semayang Maghrib Semayang Isya' Kemudian Terus menerus sampailah hari raya haji, kemudian hari lepas hari raya haji yang kedua dipanggil hari tasyrik yang pertama. Hari raya haji yang ketiga dipanggil hari tasyrik yang kedua dan hari raya haji yang keempat dipanggil hari tasyrik yang ketiga. Dan hari tafsir yang ketiga tu, berarti 13 Zulhijjah tu asar, lepas asar buat las. Maghrib entah tak payah buat dah. Dia dipanggil takbir muqayyad. Manakala pada hari raya puasa Takbir tidak disunatkan Selepas sembahyang bahkan hukum Sunatnya berakhir apabila Imam mula melakukan Takbiratul ihram untuk memulakan sembahyang hari raya sebagaimana yang telah Kita nyatakan Kalau takbir hari raya puasa dipanggil Takbir mursal Bermula daripada malam Raya matahari tenggelam Dan memang Nampak anak bulan bila nampak Anak bulan barulah Takbir Sampailah 20 Masa panjang malam tu takbir lah Sampai subuh lepas main subuh bila, bila dah datang ke masjid Ataupun ke lapangan Untuk menunaikan solat raya dari fitri Takbir lagi Bila imam naik je Pergi ke mihrab Pergi ke tempat sah nak dirikan semayang Mereka habislah Selesailah waktu takbir tu je Anggi Shenruldi dengan. Cousin Herdi yang telefon. <tuk tangan> Jadi takbir mursal. La Sama tak... oh. juga. Hai ye. Jangan balik channel dia ni Oh ada orang tanya betul lah Apa makna aktikaf Apa Ia'tikafa ya'takifu Ia'tikafan hmm. Ifta'ala yafta'ala ifti'alan A'kafa itu, A'kif itu menetap Menetaplah Ia'tikaf Menetap di satu tempat Itu dia panggil Ia'tikaf Nawaitu Al-Ia'tikafa Sahaja aku menetap Di Hazi Masjid. Fihaz dalam masjid, di masjid ini Dita'i ta'ala kerana Allah Jadi, e'a'tikaf tu menetap Dari segi bahasa lah Kalau dari segi Eh, apa tu? Dari segi istilah, maknanya menetap di masjid lah Dengan niat untuk beribadah Tapi, dianggap Kalau kita dah duduk di masjid itu pun Dah pergi beribadah lah E'a'tikaf Kalau yang baca Nahum faham lah takifu yang atika fan masdar dia yang atika tu masdar daripada wazan ya, iftaala yaftaalu iftialan cuma dia nanti dia ajwahlah niga mana ni alinau? Lina <laughs> okay. Sambung Jadi eritaghir muqayyah dan taghwir mursal <coughs> biasanya orang lupa air subuh air arafah tu orang lupa nak takbir dia kena ingat lah bila kita jadi imam ataupun kita jadi makmum pun kita ingatkan lah imam tak takbir kita takbir dan takbir nah, nanti adalah dia cerita lafaz takbir tu dalilnya ialah kerana mengikut perbuatan Rasulullah SAW dan apa yang sentiasa dilakukan oleh para sahabat R.A. daripada Ali dan Ammar R.A. Nabi SAW bertakbir pada hari Arafah selepas semayang subuh dan menghentikannya selepas semayang asar di hari-hari di akhir hari-hari Tasrigh. Tahu lah hari Tasrigh ni? 11, 12, 13 Zulhijjah. Riwayat Al Hakim dan beliau berkata, sana hadis ini adalah sahih dan tidak mengetahui terdapat kecacatan pada rawinya. Al Bukhari telah menyebut dalam kitab dua hari raya bak bertakbir di hari-hari Mina. Ibn Umar radhiyallahu bertakbir di kubahnya dan terletak di Mina lalu didengar didengari oleh ahli masjid dan mereka turut bertakbir dan diteruti bersama oleh takbir mereka yang berada di pasar-pasar sehingga Mina bergegar dengan bunyi takbir Dan Abu Umar radhiyallahu bertakbir di Mina sepanjang hari-hari tersebut sepanjang sembahyang di atas tikar hamparan dalam rumahnya di tempat duduk dan tempat berjalannya pada seluruh hari-hari tersebut. Lafaz takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar tiga kali. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, akbar walillahil hamd. Allah, Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha besar, Allah Maha besar, Allah Maha besar dan tiada dan bagi Allah segala pujian. Melayu punya vision sedap sikitlah. Kan? Kalau Hanafi tengok. Tentang semayang. Hari-haya berada di di kawasan-kawasan yang bermazal Hanafi. <laughs> Cukup sekadar kita Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sudah. Selesai. Tiga kali je tak kipir. Disunahkan seorang kurangnya. Melayu sedap fikirkanlah. kan? tu gili-gili bagi kat Bilal, bagi kat orang ni. Kalau masalah An-Nabi keluar India ayah -ayah, Dia haria-hia Dia haria haji kan Ataupun Di madrasah saya di apa Di Suas-suas mereka haji Duduk dalam madrasah Dia takbir Imam lepas salamnya je Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Habis <laughs> Simple <tuh>. sahaja Dia orang ni apa Maulid Apa ni Qasidah Apa takbir Yasin dia macam Wahabi tapi dia bukan Wahabi. memang mazhab Hanafi pun macam tulah. Kalau kita orang-orang tak orang yang tak tak tak apa ni. Tak tahu, tak pernah baca Hanafi, dia kalau pergi India ke Pakistan dia mesti ingat Ish, macam Wahabi Dia wirid lepas sembahyang pun tak buat. Jadi Wahabi pun ada geng juga. Dia tak baca Yasin dan Jeman dia tak wajah sembang si jumaat dia tak ada tahlil dia tak ada apa ni takbir macam kita raya kan. Allahu akbar Allah, Allah tak ada dia kalau pergi semayang raya tempat dia pun ya, mana takbir dia takbir dia zri ni ya wirid lepas semayang pun dia sini-sini dia akan sekejap sekejaplah lepas subuh dan asar saja sebab akan banyak dalil mengatakan subuh berzikir waktu subuh dan asar pagi dan petang dia takbir sekejap dia pun tak guna juga kan Hmm. jadi hampir-hampir <coughs> sama macam sedara lah tapi satu je perbezaan dia dia tak dia tak menyalahkan mazak lain lah ha. beza dia tu je, kalau sedara, yang lain semua salah sesat, bila di je betul ha. jadi jangan kita kejut lah, Buka pergi India, pergi Pakistan pergi tempat mazak Hanafi, ini sedara ni ha. dia memang ada persamaan sikit, sebab tu dituduh. Apa ni Mazhab Hanafi ni pecah pecah tiga. <coughs> Mazhab Hanafi dia pergi pecah tiga, tiga masyrah. Satu Diobandi, satu Barelwi, satu lagi Jamiah Islamiah. Kalau <coughs> Diobandi itulah yang yang apa? Yang yang apa ni yang di Dioban itulah, Dioban tu satu nama tempat sebenarnya. Kemudian didirikan madrasah di situ oleh Maulana Qasim An-Nanutwi kemudian daripada situlah lahirnya segala madrasah-madrasah dan berkembang di seluruh dunia walaupun saya belajar di Suafrika kami sistem-sistem dia bandi dan masyaih-masyaih ulama'-ulama' daripada golongan tabligh pun asal, Muna Ilias tu asal daripada dia pun juga jadi sebab itulah orang-orang tabligh, dia punya masyarak dia kita tengok hampir ke arah Hanafi Dia pun jarang wirid Persemayang Dia tak apa salam getapi Dia tak nak Dia tak tahlil yasin Sebab apa pengaruh kepada Mazat Hanafi Bukan Wahabi Jadi bila setengah orang tu menganggap Dan setengah orang menuduh dia bandi tu Sama dengan ajaran Salafi Wahabi dan apalagi yang tak pernah ke sana dia tengok antar beli kat Malaysia dia kata antar beli wahabi juga ha. jadi kita kena tahu lah kena tahu ha. dia banding memang macam tu selawat-selawat kasih dah-kasih dah, berdiri semua dia tak boleh Sebiji macam macam memang memang macam wahabi ha. setelah kita pergi kat India kita akan eh, kita akan rasa macam wahabi tapi dia bukan wahabi lah ha. dia bukan wahabi pun Kemudian <coughs> satu lagi boleh ni brelwei. kalau brelwei ni yang seban-seban hijau tu kan antara lah sebab yang kita tengoklah siapa yang rajin YouTube tu seban hijau. Dan ada yang okey ada yang tak okey wallahu alam. Ada yang sembah kubur lah dia kata wallahu alam. Dia bandi pun dituduh juga sembah kubur. Habib-habib pun dituduh juga sembah kubur kan. Sebab apa? Buat, buat acara di wassal, pergi kat kubur, buat acara je. Haa, sembah kubur lah tu. Hmm. Pergi tanam mayat pun, ha, sembah kubur lah tu. <laughs> Jadi, brelwi dia. Ha, masalahnya, brelwi ni, dia yang aktif dalam selawat berdiri ni. Ha, brelwi ni, dia yang paling rajin. Suka sangat maulid ni. Dan dia akan selawat, akan berdiri, dia siap sedia lagi kursi, sofa yang mahal-mahal, yang siap dengan bunga-bunga letak tu, sejati Nabi nak datang, ada duduk situ. Ha, dia pun selawat, berdiri, salam, alaikum, alaika, kan, sirat berkotak tu. Jadi, eh, kerana, Brelwi buat macam tu, dan Brelwi ni musuh kepada dia Bandi, maka dia Bandi tak buat benda tu. Sebab itulah orang tabligh yang terpengaruh dengan dengan dengan dengan Dewandi punya masyarat ni dia tak buat. Dituduh salah pi Wahabi. Padahal Dewandi tak buat pasal apa? Brelewi tu dia punya antika bahawa Nabi hadir ketika majlis Maulid dan dia berdiri. Jadi kalau pernah sekali peristiwa ulama-ulama Madinah yang inilah yang yang yang sunni lah. bukan Wahabi. Nak buat Maulid jemputlah ulama-ulama Dewan namun orang India dan Pakistan yang yang masyhur kepada orang kan masyhurkan dengan ilmu hadis. Orang Arab pun belajar hadis dekat dekat dekat, dekat India dan Pakistan. Antaranya yang masyur itulah Sheikh apa ni anu Kashmir yang mana dia hafal kitab seluruh pustakaan. dia pun beberapa sanad saya pun sampai sanad saya kepada dia sampai ke dua atau tiga oranglah atas guru saya kan dia hafal satu pustakaan kitab dia pergi Mesir nak pinjam kitab maktutat kitab yang ditulis tangan kan dia kalau kitab tulis tangan ni dia orang tak akan bawa keluar daripada kutub khanah daripada pustakaan dia Dijaga, disimpan. nak baca je lepas tak boleh pinjam dia nak pinjam satu ni tak bagi dia masuk dalam duduk dia hafal dia baca sekali dia, dia sekali baca kalau dia tak niat nak hafal dia akan ingat 40 tahun tapi kalau memang dia nak hafal, semua hidup dia hafal. Ha. Lepas tu tak pergi pinjam, dia hafal. Lepas tu dia balik, dia keluarkan kitab tu, dia tulis balik. Lepas tu, dia keluarkan kitab tu. Lepas tu orang tangkap dia. Kenapa? Kau menang kau, kau berbual lagi kitab ni, eh tak ada ni, saya tulis sini, Sama je, saya hafal. Orang tak percaya tengok kitab tu memang ada kat situ. Tak curi lah. Ya. Ha. Syih Anwar Kashmiri. Dia dia untuk apa? Ha? untuk majlis maulid dia hantar surat, dia kata, saya boleh datang tapi dengan syarat, jangan selawat jangan berdiri kalau <gulah> selawat berdiri, saya tak boleh datang Ulama-ulama mak dinah kata, okey tak apa, kami tak berdiri 2-3 hari sebelum majlis mulut dia hantar pada surat, tak boleh lah, kami kena berdiri juga <gulah> dia kata, tak pulang kau berdiri lah, sama -sama, aku tak datang jadi ada masalah sikit antara dia berdiri dengan selawat berdiri ni jadi, ya sama-sama Salafi pun menganggap benda tu bid'ah ah, kan? Ha, jadi kita kena faham lah, ini, ini, ini masyarak mana, mazhab apa. Ha, disebabkan dia kalau dia buat benda tu, sekejap lagi, Birelui akan ambil kesempatan. Ha, tengok, dia pun dia pun sama juga. Cakap um, perang dengan kita orang masalah selawat Biri, dia pun selawat Biri juga. Ha. Lepas tu, mazhab Hanafi dia lain sikit masyarak dia. Masyarak ni, pecahan daripada mazhab lah. Ya macam kita Syafie ni kan, masyarak kita pun ada banyak ada yang masyarak habaib di Yaman-Yaman tu kan. Dia kan sistem dia maulid, khasidah, kan. itu masyarak masyarak habaib. Ada yang masyarak-masyarak yang uh, yang Mesir punya, ada yang Syria punya. Ha tak seperti macam habaib lain sikit kan dia punya dia. Jadi macam mana dia masuk situ tu? Takbir. Oh, takbir tadi ah. Jadi kita kena fahamlah. Kita kena faham yang penting jangan kita jangan cepat menuduhlah, cepat menuduh. Jadi kita akan <coughs> saya tak tahu lah kalau Haji Raya dibuat macam mana. Hmm? Ada pengalaman pergi polis. Baik, Haji Haji. <laughs> nanti siapa pergi balik cerita sikit. Jadi kita kena faham, kita kena rajin lah kalau apa yang ada rezeki lebih itu gajian berjalan seluruh dunia Tengok Tengok seluruh dunia Punya punya pengamalan ibadah mereka itu Macam mana Sebelum kita nak tuduh-tuduh cepat sangat Pergi Mesir, pergi tempat-tempat yang aman lah Pergi Arab, pergi Yaman, pergi India, pergi Pakistan, pergi negara-negara Pergi Indonesia tengok macam mana Oh kita tahu Oh yang lain nampaknya macam-macam kita tengok. Jadi tu kita sedikit lah. Maksudnya kita, kita tengok dia orang ni apa. Sebenarnya mazhab dia, masyarak dia apa, mazhab dia apa, jaga dia ni. Memang lain. Tak sama. Kita jangan ingat kat, kat seluruh dunia buat macam Malaysia. Lepas tu kadang orang datang ke Malaysia orang terkejut. Orang, -orang luar tak pernah datang Malaysia macam orang Pakistan ke orang India ke atau orang Arab ke orang mana datang ke Malaysia terkejut. Eh lain macam macam Malaysia ni. Memang confirm beda. Ha <laughs> Kita tak rasa binaah sebab apa? Kita pergi mana-mana pun kecuali pelih. <laughs> Sama je kan dari dulu, dulu kan? Ha, tapi orang luar datang Malaysia, dia pelik. Eh, lain macam Malaysia ni. Sebab kita je buat. Kita Indonesia ada persamaan sikit. Kita Indon, Singapura, Singapura Thailand yang selatan tu. Tempat lain kita pergi tak ada. Wirid lah, Taghubil lah, Tahlil lah, apa. Semua versi malam mana ada. Tapi tak semestinya dia orang tu peribiet atau kemusyarakah. Ah, juga kena faham. Jangan mana jangan jangan terlalu cepat buat penilaianlah. Kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Wow. Ah. Salah. Ambil nama cepat 4 bulan antara cara je kita nak melancung dengan murah dan mudah keluar dalam 4 bulan, 40 hari orang tablet tu pergi seluruh dunia nak ikut travel agency, nak pergi sana sini kan sama juga duit tapi jemaah tablet ni, ha, ada yang seluruh dunia dia pergi ada ha, di samping dia keluar untuk berdawah juga tapi dia dapat juga ada lah last, last day tu ha. Ha. keluar sini boleh tahu, ingatkan apa, duduk masjid je ke Sampai ada orang tu tiap-tiap tahun -tiap nak boleh keluar, nak keluar. Islamic vacation dia panggil. Habis <laughs> <laughs> tak harus kena bayar, bayangkanlah kalau sewa hotel kat luar tu, kau pergi kata-kata 4 bulan, 40 hari kan, ada hotel, berapa dah bayar dia? Ini duduk masjid, free je. Lepas tu orang jamu makan buat lagi. Kena jemaah luar negeri, lagi lah. Orang sana yang tablik luar negeri tu, dia akan jamu dengan, dengan lebih lagi kalau orang kita, orang luar negeri datang tempat dia Haa, lepas tu dah sedih biasa ya Seminggu sebelumnya, 3-4 hari sebelum habis tu. Dia bawa dia bawa lah. Kita jalan-jalan tempat-tempat, makan dan sebagainya. Haa, boleh kita tengok. Jangan-jangan duk-duk apa. Ingat tablet ni, oh apa. Tak boleh lah, pergi dakwah. Cuba dulu. InsyaAllah eh. Haa, Ada yang pasangan pun ada jemaah apa? Masturat yang dah kahwin Bawa pasangan Ada yang keluar pergi Argentina Keluar pergi apa ni? Brazil so, Kalau nak antara yang sedap-sedap pergi London Penuh sana Kalau di Newcastle tu penuh Masjid-masjid dia orang kita tengok pun takut so, Africa lagi lah so, Africa semua Semua tablik-tablik dia semua toke-toke belian semua Ha. Tak larang nak makan dia ni. Si. Tak buat apa pun Makan tidur makan tidur eh. Tak ada sikit lebih kurang jumpa orang ni pun naik kereta Tak ada tanya langkah lagi Cuba lah cuba Calang eh. Okey Sikit lagi Di antara adab-adab pada hari raya Nombor satu, mandi dan memakai wangi-wangian serta memakai pakaian yang terbaru sebagaimana dalam bab semayam Jumaat yang lalu. Boleh bab boleh refer baliklah. Hari-hari istimewa kan, hari perayaan. Maka pakailah baju-baju yang paling baru, paling cantik. Wangi-wangian. Mandi sunat hari raya lah, dalam bab mandi dah cerita dah kan antara mandi-mandi yang disunatkan disunatkan kepada orang ramai supaya datang awal ke masjid pada pagi hari raya pada hari, hari puasa disunatkan makan sedikit sebelum keluar untuk semayang pasal apa dah sebulan dah puasa untuk menunjukkan pada hari tu hari apa ni idol fitri fitri tu kan Fitr tu maknanya apa ni iftar lah berbuka jadi makan dulu menunjukkan hari tu tak puasa kan makan dulu ada makanan yang disunatkan tu manakala pada hari raya haji disunatkan menahan diri daripada makan sehingga kembali daripada sembahyang dan yang paling afdal untuk makan adalah daging korban lah, kalau sempat yang keempat disunatkan pergi ke tempat sembahyang ataupun musolah atau masjid melalui satu jalan dan kembali melalui jalan yang lain pergi jalan lain, balik jalan lain Sunah Nabi SAW buat Al-Bukhari merayakan daripada Jabir Adi al berkata pada hari raya Nabi SAW melalui jalan yang berlainan, pergi jalan lain balik jalan lain Pergi naik lift, turun turun, turun, turun tangga, balik naik lift. Lah. Nak lagi bayar lagi, pergi pergi turun lift, balik naik tangga. Tingkat 16. Yang kelima, makruh bagi imam. Dengar ni. Makruh bagi imam melakukan semayang sunat sebelum semayang hari raya. ...dan tidak dimakruhkan kepada orang lain selainnya melakukan selepas terbit matahari. Tahiti masjidlah, lah. Ah, imam dah, Imam terus naik. Al-Bukhari merayakan daripada Ibn Abar dan Lahu diperkata Nabi SAW keluar pada hari puasa lalu baginda semayang dua rakaat semayang hari raya. Banginda tidak melakukan semayang sebelum dan selepas semayang hari raya tersebut wallahu alam wallahu alam sambung pada minggu harapan insyaallah apa yang baik dari berantah taala apa yang tidak baik keselamatan sayalah jadi minta ampun kepada Mudah Allah meta akhir tuan mudah-mudahan Allah taala bagi kita taufik dapat kita amalkan faham jaga akidah kita yang elok Jaga kita daripada tergelincir pada kida yang sesat dan matikan kita dengan akhluhul khatimah dan tutup majlis dengan khafar majlis. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah berkatullah warahmatullahi wabarakatuh.